То повнійщині перешкод немає ніколи. І люди відповідно діляться на катів і на жертви. І це найсуворіша правда цього світу. А він? Хто він? Кат чи жертва? Перед цією жінкою не був ні тим, ні тим, не кат і не жертва, а просто закоханий у жінку. Ось третя правда на світі. Святість без Бога Досконалість без віри і надії, ось жінка, але не кожна, а тільки така, як хорем хасики, а може, тільки вона єдина. І коли вперше після недуги і після гірких слів, мовлених до нього, знову побачив Роксолану, побачив, як іде вона до нього, уся в летючому шовковому червоному, зовсім невагома, мов би, і не доторкуючись до землі, то заплющив очі від страху, що вона не пропала, щоб не була маною, Знову розплющив очі, вона йшла до нього, ідучи, лишала золоті сліди, таке враження від її ніг і від усього її тіла. Плачучи, й здригаючись худенькими плечиками, упала йому в обійми, і він не знав, що сказати, тільки дихав голосно й часто, збентежений і безпорадний. Ще була квола, ще не повернулися до неї щедрі її сили, тільки дух горів у ній і високе полум'я обпалювало сулеймана обіймало паланням і його сувору тверду душу. «Мій повелителю, мій падишаху!» – стогнала Роксолана. «Чому так багато горя на світі? Чому? Чому?» Він не знав, про що вона і що їй відповідати. Голубив її, гладив щоки, волосся. «Чому довкола вас убивство і убивство? І вже смерть приходить і сюди, у священну недоторканність бабу сади. Чому? Навіщо?» Яка смерть, чи я? Він не знав і не розумів. Це ж ви звеліли вбити Гульфем? Гульфем? Я не вилів, але її вбито мій володарю. Я не хотів її смерти. Безвинна її душа вже в садах Халаха, а ми на цій землі і руки наші в крові полікті. Ваша величність, Гульфем хотіла спорудити на вашу честь велику джемію, поставити дар своєї любові до вас. Для цього і збирала гроші. Я в тяжкій недузі своїй, Уже й не сподіваючись на одужання, Теж дала свій внесок на це благочистиве діло. Може, Бог і поміг мені скинути недуга, а Гульфем? Гульфем! Султан ніяк не міг втишити її ридання. Так «Да кожну з нас можуть, Бо і хто ми, і що ми, Немає ні правди, ні любові, ні милосердя. Я тільки спитав кезлярагу, Що роблять з тими, хто продає султана? виправдовувався Сулейман. «Тільки спитав, але не велів нічого. Словам, не можна гратися ваша величність за кожним вашим словом або людина, або й ціла держава. Мені страшно коло вас. І не можу без вас. О, Боже, милосердний! Я звелю добудувати тут же і назвати її ім'ям Гульфем, пообіцяв він. «Убити? А тоді поставити коштовний пам'ятник? Боже, милосердний!» Вона ще довго плакала, схлипувала, засинала на грудях у Сулеймана, прокидалася, знову скаржилася і схлипувала. Голос жебонів, як дощик у молодому листі, здається, за вікнами справді йшов дощ, але не весняний, не на молоде листя, а осінній, холодний, набридливий. Хоч у султанську ложницю його подихи й не діставали, тут було сухе тепло віджаровень, щоб води червоним з темних далеких кутків І тонкий аромат від курильниць Та ще мелодійний спів води в мармуровому водограї Вічний голос життя, що тече з безвісті у безвість з нізвідки в нікуди Збагненний, як таємничі сутні жінки На світанку Роксолана згадала про Кінату Яка десь, мабуть, дрижить без сну в її покої «Мій султане», – залащилася вона до Сулеймана «Пожалійте Кінату» Він не міг пригадати, про кого йдеться. Вона не видна в смерті гульфем. Вона так вас любить. Тому й попросилася у гульфем. А, ти про цю. Вона схожа на гору халви. Як ось ось висиплють на чоловіка і загорнуть його тими солодощами навіки. Вітайте її комуневої жони, ваша величність. У жони? Кому ж? Звичай такий справді існував коли султан, розщедрившись, давав своїм вельможам у жони ту чи іншу даліску свого гарему. Траплялося, що віддавав навіть своїх жон, які не могли народити сина –